Pois agora voltemos a, a baixar o, o volumen da... Música que nos trouxe Manuel, que ah, é música sí, de Brañas vai. Folk, sí. que é de Ourense. Precisamente, Folk. vamos a Ourense, que é un desetopo, unha das persoas que queríamos falar, que se chama Olga Novoa. Unha poeta que nos facilitou a, um, ao número oito da revista Nos, a xente do sí, redor. No que ademais participa ela nela, nela, ah, nela, na vamos revista. Vamos a dar a, a benvidar, saudámoslo. No Boa tarde, Olga. Ola, boa tarde a todos Moitas grazas Encantada al... de estar <ríe> Moitas grazas por estar con os outros É de Coles, dourense, pero é, explicitamente Coles que é un, un bobiño que está ao, ao carón dourense eh, Eu digo que é unha grande poeta porque sempre por participa, Porque participa, ademais na, na edición de revista Preciosa, non? Que, que ademais de ser preciosa pues resulta que trae consigo unha, unha lámina así ah, sí Una lámina preciosa... Que, eh, vamos poñela adiante da cámara para que se vexa <risas> sí, señal claro, porque o o, o importante eh, ta tamén é decirle a todos os nosoentes que cualquera das persoas que queiran eh, facerse coa revista esta, nos, a xente do redor teñen unha posibilidade mediante o correo electrónico ou mediante un, unha pequena suscripción de 20, uh -huh. de, de, de 20 ou de 30 22 de 39 do 49 euros, pois podertela cada tres meses, non? Uh -huh. Sí, sí, sí. É que, vamos a ver, é moi fácil así. É, o que pase que o, o 20 euros, que sería 5 euros por, por revista, porque che don, son 4 números, sí, sí, era finestral. para recoller o que é justo no no origen, o sea uh -huh. no sitio onde se fai a revista. Sí. No? Uh -huh. Luego, claro, mandala por correo, subo un pouquinho, serían 32 euros. Pero, desde logo, si um, é muy importante o da lámina que vos quería comentar sí. porque geralmente eh, fan a pintores de nombre muy muy relevante altruistamente no mm. neste caso eh, miguel ángel martínez Coelho, que mm. é un, un hombre bueno é polifacético porque escribe también pero vamos a sua pintura é maravillosa mm -hmm. que, eh, cada bueno. número hay una persona diferente hay un pintor diferente sí bueno año, para los más para estar... los de, de esa revista Al, algo más eh, que, que participantes eh, como sí. como como sí. llega antes ar todo esto eh, a ver dinos algo más de revista por mm -hmm. favor Para que os, sí, sí. os, os nosos ointes e seguidores Pois pues, se interesen que sean capaces de decir Bueno, pues vamos a, a, a merc... Vamos a mercadorista Antes de antes sí. de que ti intervenhas Vou dicir que os datos que teñen que facilitar Son o nome, o apelido e o enderezo A poboación a provincia e o teléfono E o seu e-mail A partir de aí que elixan precisamente a, a, a Eu creo que a, a mellor É precisamente os 49 euros Coa lámina de regalo Si, sí, eu, eu conto que si sí, Pero bueno En fin, eso xa é cousa de cada quen. De sí. cada quen. Bueno, pero que é sí. eh, unha participación enorme, non? Contanos, coales cu sí, sí. son os, os, as persoas que, que, que traballan e que, que participan na revista. A ver, mira, primeiro direi vos que non sei se vos lo comentei alguna vez, eh, uh -huh. todo isto surdiu cando foi o da pandemia ah. que tiñamos que estar cada que encerradinho na súa casa, pero nos entre nos un grupo de xente da cultura seguíamos nos falando no? eh, entonces un escribía o ou outro pintaba ou outro e, e dixemos, eh, porque non facemos todo isto eh, despós tamén, claro Cada vez que un dele se metía ese se puña a falar en castelán Nos, por supostísimo, con todo o nosso Respeto, pero empezamos a, a, a meternos con ele pues pois tens que falar máis o galegro inclu, Escribir mm. en galego E todo iso Así nace un pouquiño pouquinho é, Para un, un brotiño verde da, Do noso auténtico Que non pretendemos mm. en nada disso Pase que mm, Pensamos en facela Un pouquiño dentro da diversidade entonces temos escritores relevantes con obras ao seu poder importantísimas, mm -hmm. pero despois temos, por exemplo, tres antropólogo, antropólogos nesta nesta antropología, e que está moi importante porque, claro, a nosa cultura, pois, ten que quedar escrita mm -hmm. eh, en algún sitio, non? Falar do patrimonio inmaterial eh, de Galicia, eh, vamos, iso é primordial, non? Mm -hmm. Eh, temos a Carlos Ares ou, ou Rafael Quintía, que está volta, por exemplo, se o veres un poquinho no, no medio da revista, falarnos do orixe da pandeireta, mm. o importante que era a pandeireta, no? que empezou mm. como uso exclusivo da muller mm. polos campos, eh, polos eitos de Galicia, polas festas, mm -hmm como a xente non sabía tampouco ler nin escribir, elas, ca súa letra, ca súa voz, ca súas canterías, elas no. transmitían todo, ca pandeireta despois, non? Que xa o home tamén xa xa, xa usou, non? Sí, sí. E, por exemplo, eh, Blanco Trincado, que é un o, que, o home que má sabe de, de Valdehorras, mm, ah. <ríe> falanos, por exemplo, de, de Florencio Delgado Gurriarán desta ah. volta, non? Que non é só a poesía nin, nin a veces nin a poesía nin, nin, nin o que son textos senón a cultura estar aí uh -huh. a, o noso, o noso, o de sempre si, sí, si, sí, que fai o, o que estás dicindo que o nome da de revista fai honor precisamente o que é nos exactamente, efectivamente si, sí. si, sí, sí, é así para a nosa cultura, desas de cousas que non se poden perder, que moita xente pois, non sei, porque se quedes, eh, por exemplo, outro noutros números Fala ser a Moura, uh -huh. de ese, de ese persoaxe tan tan arraigado en eh, noso eh, Galicia, no? sí, eh, sí, sí, sí, sí. hai maravillas, hai maravillas. Es que a xente nova ten que coñecer ás veces pois por descuido, porque non podemos sí, sí. sabelo todo uh -huh. e a veces así nestas revistas pois coñeces un poquinho máis en profundidades cousas nozas que non se poden perder Exactamente. eu queria preguntar cando eh, fai un momentinho falábamos por ambos desas mulleres ou desos homens que iban ás feiras, aos mercados súa, yes. que tocaban a súa pandereta con esa pandereta eh, era como se tuberan falando elas ou escribindo efectivamente, efectivamente. era a súa maneira de escribir eh, eh efectivamente, incluso facían reivindicacións sí. que como era, en facíanse en en reunións de festa, de, de bailes, uh -huh. eh, pois as autoridades ou quen fose pois non as tiñan moito en conta, non? Uh -huh. Pero elas estaban eh, lanzando seus dardos e eh, dentro das de letras, sabes, reivindicando o seu. Eh, como Bendi Quintía eh, usaban as súas mans tanto para tocar a eh. a pel como para sachar nas leiras sí, sí, então, eran mulleres sabias mulleres sabias eh, bueno, como eh, eu tiño anos da bondo para lembrarme de alguna... <risas> para lembrarme de alguna feira, de algún mercado que iba con meu pai eh, que íbamos a comprar pues gando ou vendelo o comprar o porquinho ou vendelo en fin, era todo eso, eso cae nunha feira e sintió unha muller que había que ver como reivindicaba dice que verdades, dicían Elia Luz que verdade está dicindo esta señora muller uh -huh. Dice, claro. o malo é que non sabe escribir. Ah. Sí, claro, antes era de voz a voz, ¿no? eh. iban a, das aboas as netas, as fillas sí. ou as netas, pois sí. así é como se levaban antes esas cousas, ¿no? non, había outro xeito. Uh -huh. non había outro xeito. Pero bueno, isto xa non é vendos druidas, acorrate la que las que non podían escribir tiñe que ser todo, sí, o, pues, sí. se perderon tantas cousas tamén. No Amén, é. Esa cultura uh -huh. que dices que se refleja precisamente no, na, na, na revista tamén ten moitísimo que ver co, co, coa eh, bueno, pues, co, co información. A, a, a antropología, a cousas que, que, que nos sí. mencionaches aí un momentillo, tamén pode a, haber algún apartado, por exemplo, para gastronomía ou para para a, a, o turismo e, e outras uh -huh. cousas que, que, que Galicia tamén disfruta delas, non? Claro, claro, é que, vamos a ver, a revista non está cerrada nada, o que pasa é que, en este momento, a xente que, que que está aí colaborando, en ese momento, pois, pues, é, é xente da antropología, da poesía, da, da, la da novela, porque hai novelistas, da literatura. Mm, mm, Temos tamén, por exemplo, unha persoa que eu admiro moitísimo, que é eh, Juan Manuel Cazares Gándara, Mm. Eh, vamos a ver é un home é un galeguista que, que loita, loita por a normalización lingüística é unha sí. pasada El ¿no? mm -hmm. é o, o presidente da denominación do orixe do Ribeiro mm -hmm. pero aparte de eso ten un traballo con un libro que fixo hai tempo xa mm. eh, sobre Florentino López Cuevillas Eh, quero decir que é xente que, se de, que a parte do traballo normal que teña porque ademais comentaba me foi pouco que é veterinario uh -huh. pois adica as outras cousas é que a lingua uh -huh. poloitar loitar polo noso é primordial na súa vida e que ele teña que comer do outro traballo uh -huh. e, e é moi, moi importante ver que non tens que ser e pois sai, nin licenciado en filología nin, nin, nin nada, nin, nin un gran político para poder oitar desde baixo polo noso no? uh -huh, claro. entón temos de todo eh, eh, se houvese alguén, a min gustaríame moitísimo unha persoa, por exemplo, que tira tanto polo noso e así, eh, Carlos Parra uh -huh. que é un dos millores cociñeiros que temos en Galicia sí, sí. mm, gostaríame moito anda por aí, bueno, a ver se si yo facemos chegar en os faixas hai algunha aportación sobre sobre o tema gastronómico na, na revista. Hai moitos, se eh, falo del porque eu que eu teño máis coñecemento máis preto, pero, bueno, supoño que hai moitísima xente que, que non dudarían facelo, claro. Tamén, Espoño. Toño, da, da, do restaurante a Faragulla, tamén vos podes... Tamén vos pois podes servir. Tamén vos podes pode pode servir Pois pode oh, sí, <risas> <risas> pues, seria genial. genial. Genial, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que ten, sí, sí. En Galicia ten moitísimas persoas que... Ver, eh, que ademais, esa cociña que é a, a das aboas, a dos avós esa claro. cociña que xolo coñece moi ben pois Ajá. a cociña do, dos nosos avós dos nosos antergos esa cociña galega auténtica exacto pois sí. agradecete moitísimo de verdade eh, mm, Olga, quedes eh, a coñecer a todos nos vetes ese traballo que está a facer desde hai bastante tempo xa posto que como disstiis naceu co, co, cuando está confinados, pero agora xa ten unha, unha trayectoria e, e xa podemos decir que bueno, pues está arraigada e que o grupoco fai falta é ter máis suscriptores non. Claro é eh, que a suscripción é eh, a xaves non me cara nin eso pero bueno é primordial é é primordial porque eh, claro eso eso eso é básico tamén vos quería nome antes de, de irrme queríamos decir que estábamos nominados hoxe, fomos nominados os premios da crítica de Galicia mm, aí para... digo mm. entón é importantísimo para nos o poder estar aí eu non podía por cousas de traballo ha o sea, un pouco liía casi... pero bueno Foron, foron varias persoas en representación Non gañamos Estaba previsto Pero para nos hai un premio Porque mira que non hai cousas facéndose en Galicia E que estemos aí Hombre. Entre dous ou tres Para min é Bueno Este llente, pero xa gañaremos, eu non perdoa tanto que si, sí, que <risas> sí. de, de eso podes confiar porque non sei sé si se xa o disemos anteriormente, pero digo digocho agora, non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Eh, Ai, que ben sí, sí, no, A próxima vas a hacer o premio non che, non, che, Ay, non che digo mentira ninguna A persoa que foi precisamente Premio da crítica deste ano É unha autora que nos entrevistamos Hai dúas semanas sí que pasada, bueno, pues mira entón non se puede perder a estanza home, non somos noviños, estamos escomenzando entón no, é uai. normal que va... mira, que vayamos aprendendo sabes que tenemos que ser eternos aprendices no claro. sempre aprendendo así que, de a eso es bueno o caso é que ya temos no forno a número 9 para bueno. que xa mandei o meu traballo e a ver que pasa que número 9 bueno custa no forno moi, moi, moi además sí. está rodeado de bon pán Uh -huh. ¡Ay, ah, eso sí! <ríe> oye, ese César Humes, ese César Humes nosos, ¿no? <ríe> sí, sí, sí, oye, sí, esa hispanada, ¿no? O sea, ese César Humes, que... Uh. que, que, que ¡Uf! ¡Maravilloso! <ríe> sí, sí. Excelente. Es. Bueno, además eh a atualidade de, de, de Galicia, eh, notásenos nos nos participantes, en os colaboradores da propia revista, ¿no? Uh -huh. eh, por exemplo, hasta vos facer de seco mm, ou por lo menos un participante que, que, que tenga sua, a mm, súa escrito, pois pues, falando do Lume do Caurel. Si sí. foi, pois pues eso no no verán. Eh, exactamente. Eh, sí. eh Adela em eh... Adela é unha muller eh, é bióloga sí, bueno, agora uh -huh. está xubilada é unha escritora eh, consolidada uh -huh. eh, eh, está aturrando moito polo galaico portugués fala uh -huh. tira moito pola lingua pero, pero por polo apartado galaico portugués uh -huh. eh, sabe moito eh, de verdade que nos pega cada lección que eu, eu escoito aí, non, non me canso de uh -huh. eh, cando a teño preto uh -huh. eh, non me canso de Descoitala, si sí. escribe uh -huh. libros incluso de sobretodo eh sobre a muller, e eh, contos, Contos infantís é unha pasada. Esta vez, esta volta, pois pues, fala do Caurel e eh, temos moito que ensinar. O sea que sempre temos un un do que aprender que algo. Eh é, é, é importante, pero aparte de eso, bueno, volvoche a repetir que que, que nos, non é ningunha broma, ademais non é por, por ponernos medallas, é que eh eh volvoche mira, A, a, no no programa de galegos no vais da semana pasada estivemos falando sí. precisamente con Toño Lorenzo do, da, da Faragulla, non? pero tamén Ajá. na semana anterior eh, tivemos no, no, nos estudos a Mónica Alonso sí Mónica Alonso é unha artistaza plástica que foi uh -huh. m, recollida m, precisamente falamos con ela porque fixou seu discurso de emisión na entrada na, na entrada da Real Academia Galega de Bellas Plan, Artes non? Sí. bueno, pois sí. Esta semana foi premiada co premio da crítica. Qué pasada. Bueno, pois pues é maravilloso. Então nada, eu estou aí votando aí as miñas pinceladiñas para ver se si a revista eh pois colle pulo para que a lea que sea leída moi, por, a, por moita xente uh -huh. pero eu tiño interese sobre todo eh, falo moito ca a miña filla e eh, uh -huh. con seus compañeros e la mestra digo porque de de darlle aos nenos non solo contos sí. eh, que non eh, que lean realidades eh... para que que, que as realidades al veces son os contos máis importantes son uh -huh. historias maravillosas non necesita vale. ser inventada non? Uh -huh. entonces pues o chegaro o máximo posible para que a nosa cultura pule, desde logo. Chete ante. E reconocida. a colaboración túa de hoxe e, e non te incomodamos máis porque sabemos que a partir de agora tiñas aí un uns compromisos e entonces eu quero quero darche moitas dar, gracias en nome do todo o equipo que estamos aquí. Eh bueno que tiñas éxito en todo o que vas a traballar, seguro. De tanto que sei. Sí. Bueno, moitísimas non vos paro É que non vos paro, non vos paro Pero bueno, estou moi feliz <risas> eh, Moitísimas grazas a vos eh, Moitos éxitos, eh, a seguir loitando Que desde vos o vosso curruncho está, está haciendo maravillas tamén, vale? Moi ben, moi ben, aí intentamos Boa tarde, a, a boa tarde. Vamos eh, a despedirte eh, con unha sí, peza de música Dunha tal Leticia Rey que na, temos sí. eh, unha, unha rapaza nova que acaba de sair, bueno, nos, nos enterámonos dela, gracias a un evento que se fixou precisamente aí en Galicia a, a Elas, mmm, titula-se o evento que fan e, y, y, e, e queremos falar como tamén con Ela, de todos os hitos a peza de Leticia Rey vai aí, graciñas Uy, gracias a vos trai tarde siu